Новата 2026 година започна с гръм и трясък специалната военна операция на въоръжените сили и разузнавателните агенции на Съединените щати в Каракас, столицата на Венецуела през нощта на 2-и срещу 3 януари, доведе до залавянето на наследника на Ого Чавес Николас Мадуро, който отказва да признае загубите си на последните президентски избори и обричаше богатата на патрол страна на позорно бедно съществуване без спазване на най-базовите човешки права. За тях обаче сега и дума не стана в първите изявления на американските власти, от които обаче стана ясно, че Съединените щати имат намерение да управляват Венецуела на първо време и то с досегашния екип на Мадуро и без предвидени избори към момента. Добро утро тук, а всъщност добър вечер за Калифорния, където намираме в този час професор Олег Юрданов, преподавател в Калифорнийския политехнически университет и морска академия. Здравейте, професор Юрданов. Добро утро, в България. Тук наистина сме 10 часа разлика е малко след 8 и половина вечерта, но на 4 януари. Все още 4 януари предстои ви първия работен ден, който пък вече започна в България. Сега, нека да припомним за нашата аудитория защо има значение цялата тази всичко, което става в момента в Венецуела и между Съединените щати и Венецуела. Кой е Мадуро? До какво той доведе страната? си, в какво го обвиняват Съединените щати и изобщо какъв е, е анализ за какви са гласовете, които се чуват а, в Америка, а, в Северна Америка, в Съединените щати, по повод тази специална военна операция? Първо бих казал, че е важно кой е взел решение за тази операция, въпреки че са участвали Пентагона, Държавният департамент, Министерството на правосъдието, всичките разузнавателни агенции на Съедините щати. Решението е взето от тесен кръг хора от президента Тръмп а, и е запазено в тайна от Конгреса. И това, ако това се възприема като някакъв вид начало на война, е противозаконно, съгласно законите на САЩ, защото Конгреса има единствено право да започне война в Съените щати. Така че това е първият важен момент, че решението е взето в много тесен кръг около президента Тръмп. Другото нещо, което е важно, разбира се, мащаба на военната операция. Той е значим, значителен. Много ми хареса, както нечете, специална военна операция, по аналогия с една, която започна почти преди 4 години, с огромно задръстване на танкове и бронетранспортера по, по, по магистралата за Киев, ако си използвам. Точно така същия израз на практика, само че разбира се съответно а, в английския си вариант се използва и за това може би а, въпросът ми е ако, ако това не е официално обявяване на война, а наистина а, се Придържат Съединените щати към а, тази особена терминология за инцидентен удар, а, залавяне на лидера и оттам нататък а, ръчно управление на една чужда държава, тогава а, може ли да се търси думата на Конгреса в тази степен, в която нали, а, това се предполага, ако Америка е във война? Разбира се, президента Тръмп и хората около него казват, че това е просто а, раздаване. Те трябвало да намерят един криминален престъпник и се го довели, намерили се го, арестували се го и се го довели в Съедините щати. Това е всичко, не е никаква война. А, и за това и а, едно от оправданието, че ще работят с хората, които са останали от режима му там и специално неговата вицепрезидентка, която в момента изпълнява ролята на президент на а, но с това, така да се каже, свършват опитите да, да, да стоят законно а, в, в този си смисъл. А, президента Тръмп каза, че а, той а, ще управлява Венецуела едва ли не директно и че тя, вицепрезидентката, е, е, е добре да се съобразява с това, което казва което е извън всякакви нормални дипломатически, как да кажа, традиции, както в Америка, така и в света по това време. Много, много анализатори, световни анализатори казват това е края на международния ред, такъв какъвто го познаваме след Втората световна война и това може опасно да отприщи подобни тенденции и подобни намерения на силните и силови държави с сила да завладяват чужди територии. А как стои този въпрос в Съединените щати? Веднага се появиха а, опасения, че а, Доналд Тръп може да направи същото по отношение на Гренландия и че светът отива буквално с а, краката нагоре. За Гренландия поне тук не се говори. Още в момента. По-рано се говореше, разбира се, но тук не се говори. А, да. Той с Тръмп се опитва да въведе нов ред. Все пак той е временен. Още 3 години ще бъде, това, ще, това, е много, това е много време, разбира се. А, след това ще е много трудно да се поправят нещата, които той е въведе, правото вместо право международното право, правото на силния, но това започна всъщност от а, а, Путин в Русия и той просто, едва ли не се стреми да му покаже, че аз съм по-сирен от тази мога да правя неща, които ти не можеш да правиш. Така изглеждат нещата, поне за много хора тук. По политиците от Демократическата партия, пък и не малко вече, и от републиканската, а, а, казват, че това е незаконно. Ими те преди, че преди това нали имаше много, многомесечен период на натиск върху Мадуро, което включаше унищожаване а, на много малки кораби, лодки, които уж пренасят, без да е никога ясно доказателство, че пренасят наркотици. А, в това обвинен и Мадуру в, ще бъде изправен в, а, в съд в Южен Нью-Йорк. Но все пак трябва да кажем, че Мадуро е един от най-радикалните диктатори. По негово време, това е от 2013 година, той е такъв, той е президент 14 та година и президент на Венецуела. По негово време е важно да се каже, че брутният вътрешен продукт на страната падна с 80%. Инфлацията на моменти и сега е много висока, стигаща до 130%. Това е почти на границата на хиперинфлация. 8 милиона, което е почти всеки четвърти човек от гражданите на Венецуела са емигрирани. Това е най-големия иммиграционен кризис в Латинска Америка и втори в света след а, този в Сирия. Всичко това се дължи на една радикална и незаконна политика на Мадуро, така че няма кой много да, да се да е загрижал за него. А, особено също, също е известно, че последните избори той буквално ги фалшифицира, той ги загуби и ги фалшифицира. И тези избори не са признати не само от САЩ, Канада и Европейския съюз, но практически всички страни в Латинска, Латинска Америка го считаха за диктатор, който е незаконно на, на поста си. Сега вие споменавате тези 8 милиона души, които са извън Венецуела. Ние видяхме на много места по света а, демонстрации с на радост от залавянето на а, диктатора Мадуро, но а, до каква степен а, според вас и от това, което виждате в Съединените щати, защото и в Съединените щати имаше подобни, а, подобни демонстрации на радост, а, тези хора ще се радват от факта, че вероятно няма да се проведат скоро президентски избори. Поне така изглежда от последните изявления на американските власки а, и от факта, че а, Доналд Тръмп, образно казано Синяните щати, ще управляват заедно с вице-президентката на Мадуро. Това е изненада. Това не се разбира от много хора, от а, коментаторите тук. Днес имаше едно изявление на една венецуелка, която дълго време работи тук в Съедините щати, която е политолог и каза, че той няма тази възможност. Той трябва Тръмп да работи и с опозицията а, а, в лицето на новата Нобелова лауреатка за Мир Мачадо а, и, и избрания президент Гонзалес. А, но за сега той, като че ли отказва да прави това. И това подхранва спекулациите, че има някакъв вид, едва ли не, а, договорка между Тръмп и близкото му обкръжение и, а, как да кажа, предатели в режима на, на Мадуро. Това те първо ще трябва да се разбере а, колко е вярно. А, между другото, е, защото казвате, предполага се, т.е. ние като че ли влизаме а, и заради тази изненадваща специална военна операция, отново в режим на догадки за нещо, което а, не е публично известно. Подобен вид догадки и опасения се появиха и за а, някаква скрита договорка между. А Тръмп и Путин, тъй като да, може би сега Доналд Тръмп показа, че може повече от Владимир Путин, който вече пета година не успява да завърши своята така наречена тридневна специална военна операция, пък Тръмп ето успя и за един ден. Но като че ли това дава легитимност на, а, на всичко, което силово прави а, а, Русия по отношение на суверенна Украина? Тук за такава договорка изобщо не се говори. Тя изглежда поне за сега немислима. Въпреки, че без съмнение дори да, да, и, да има или да няма оговорка, това е без съмнение в полза на Путин. Имайте предвид, че а, преди пред миналата седмица а, нали, беше пусната тази фалшива новина, че Украина се опитвала да удари а, резиденцията на Путин. А, нещо, което всички разнователни удалени, а, а, институции на Сените стати отричат, че е невъзможно и че не е правилно. Но аз, съм слуш, аз слушах например а, а, руски емигранти, които са прогонени от Русия, които казаха, че вероятно тази измислица е с цел да се опитат по някакъв подобен начин, ако не да отвлекат Зеленски, да бъде убит в Украина. Mm -hmm. А, а как да завършим този разговор? А, на мен ми се искаше да говорим за залозите, с които Съединените щати влизат в, в 2026 година, като един от а, големите играчи на световната политическа сцена, но това ми бяха намеренията преди така наречената специална военна операция в Венецуела. А, и някакси си Вен, Венецуела излезе на преден план в разговора за какво за Америка и за намеренията на американския президент Доналд Тръмп по отношение на новия световен ред. Също времено с това видяхме, че новият кмет на Нью Йорк встъпи в длъжност, а той идва от съвсем различна политическа закваска. Как бихте описали, професор Руданов, настроенията в момента в Съединените щати? Една от причините са едините стати да е толкова успешна страна е, че успешно, че преди в престижните десетилетия и векове успешно е успявала да а, елиминира радикални течения в американското общество. Това, това, това казвам аз. И не само аз и много други хора. А, поради специфичната двупредина система, а, мажоритарната система на избор, в Америка никога не е успявала а, радикална прослойка да вземе властта с минимални изключения в, в през годините. За съжаление сега, като че Републиканската партия цялата се радикализирала или поне така изглежда, и има начинки да се мисли, че и в Демократическата партия има а, среди, които също се радикализират и са готови да влезат в тази поляризация а, която би била ужасна за Америка, а, според много от, айде, по-старите коментатори. Mm -hmm. а, докато а, операцията в Венецуела в военно отношение беше блестяща и, и, и реализирана перфектно, без нито една жертва американска, а, политически най-вероятно тази а, операция ще е фиаско, защото а, как да кажа, авторитета на Съединените щати няма да спечели от подобно международно, ай да го кажем, дори беззаконие. За много хора това в света така ще изглежда и няма как да не изглежда. А, затова това, че Мадуро е такъв диктатор, не, значи, не означава, че външна сила, колкото и силна да е тя, трябва да той да и да го измъкне от държавата му и да го изправи пресъд в съседна държава. Това не е международно, това не са международните закони. Така че по-скоро аз очаквам, че а, това ще изиграе отрицателна роля. Още повече, че имаше тенденция, която след осъзнаване на това, че какво, какви бяха резултатите от Ирак, от Афганистан, в американската политика, включително и от Тръмп в първия си а, мандат, беше започнало някакво отдръпване сравнително да не се мешат толкова, толкова често и, и, и, и с сила в международните отношения. Включително това, което беше обвинявани Байден, че не, не се намеси по-решително в началото във войната в Украина, а просто даваше потрошичка и оръжие и помощ на а, Зеленски и на Украина, колкото да могат да издържат на, а, във войната с Ричто Путин. Много въпроси остават отворени. Благодаря на професор Олек Юрданов от Калифорнийския политехнически университет и Морска академия за този анализ.